السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره والمعاصمون والمقتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آبه وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون إذ تحضر Usi'ku wa iya ya bihlaqwa Allah Faqad fadal mutakun Muslimin dan muslimah Muda-muda handi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadith An-Nabi Hulairah Radiallahu anhu Kata Istabba Rasul رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدع النبي صلى الله عليه وسلم المسلم. فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعفون يوم القيامة فأصعف معهم فأكونوا أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العاش فلا أدري أكان في من صائق فأفاق قبلي أو كان في من يحتفن الله أو كما قال حديث صحيح رواية المرأة دعي بدا أبي هريرة رضي الله عنه Kata dia ada dua lelaki laki, -laki bertengkar. Satu Islam, satu Yahudi. Abu Hurairah, Abu Hurairah kata pernah berlaku satu kejadian satu orang Muslim sudah bertengkar dengan satu Yahudi. Punca dia apa dia? punca dia kata muslim dan الذي على العالمين. Hjaz yaqut. Si muslim ni dia kata demi Allah Tuhan yang telah memilih Muhammad sebagai orang yang terbaik di dalam alam ini. Pak Islam ni dia kata macam tu. Dia kata demi Allah Tuhan yang pilih Nabi Muhammad untuk jadikan dia manusia yang terbaik dalam alamnya. Fakadil Yahudi, mana kalau Yahudi ni bukan dia kata, dia kata, waladis paffa Musa atas alam Dia kata demi Tuhan yang telah memilih Musa menjadi orang yang terbaik di dalam alam ini. Ayat, itu cerita macam ni. Ak muslim kata Nabi Muhammad orang yang paling baik dalam dunia ni. Yahudi dia kata jaw, dia kata Musa orang yang paling baik. farfa almuslim yadahu 'inda dhalik falamma wajha alyahuli al muslim ni takde taham dia bohong seminit tak, tak, tak kan? se yauli oh dia tak mau ulang dua ulang dua kali dia tak mau ulang tiga kali dia kata sekali aja dia kata nabi muhammad allah biling jadi makhluk yang terbaik dalam alam ni yahudi ni berkata dah bukan Muhammad Musa orang yang paling baik dalam alam ni dia dengar dengar tu dia angkat tangan walla fama wajah alyahudi dia tampah yahudi ni yahudi SAW, fa dhahaba alyahudi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yahudi ni kata takwa dia pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wa report dekat nabi dia tak lawan balik dia tak balas balik dia teweh kata dekat muslim ni dia kata tak apa aku nak pergi jumpa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku nak cerita pasal perangai hang hang kata nabi Muhammad itu manusia terbaik aku kata musa orang yang terbaik dekat dekat hati pun simpan dekat amlah yang hati sepak aku kata apa aku nak pergi mengadu dekat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Yang hang kata manusia terbaik ni aku nak pergi report dekat dia pada annabi sallallahu alaihi wasallam fa fata'alhu an zalik nabi bodoh okay. bila dengar yang bodih punya aduan nabi panggil kawan yang tampang dia ni nabi panggil muslim ni nabi kata mai sini apa cerita nabi kata fa akhbarahu jawab si muslim ni dia cerita macam ni saya kata tuan Allah pilih jadi manusia terbaik dia kata musa mau yang terbaik saya tampang bumi ini tentang daripada zaman Nabi Adam sampai dah sampai kiamat ada bagi bumi ni cerita dia saya kata tuan manusia yang Allah pilih untuk jadi orang terbaik dia kata Musa saya nampak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhayyiruni ala Musa. Nabi buka macam jadi. Tak sah yang nak lebih-lebihkan aku daripada Musa. Makanya hmm. yang kata Nabi Muhammad ni walaupun dia tahu Allah bagi tahu dekat dia, kata dia manusia yang terbaik dalam alam ni. Tapi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merendah diri. Dia kata dekat muslim ni dia kata la tu khayruni ala Musa. Tak salah dah. Nak lebih-lebihkan aku atas Musa dia kata fainannas yazaqquna yawmal qiyamah fa asaqqu ma'ahum aku nak cerita satu benda saudara hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan tengsarkan semua manusia termasuk aku tengsarkan sama dengan semua orang di hari akhirat esok, di hari kiamat esok Nabi kata, fa'innanna sesungguhnya manusia, semua sekali yaf'akuna yawman kiamat, pengsan semua Fa aku ma'ahun, aku pun pengsan sama macam orang lain pengsan, aku pun pengsan di hari kiamat esok fa'akunu awwala man yufir dan Allah jadikan aku orang yang wala-wala sedap darimana pengsan Nabi kata Faiza Musa berpesan jangan belajar. Ketika aku sedang, aku nampak Musa sudah berpegang di tepi arash. Nabi berkata. Nabi bercakap tentang satu benda yang tak terjangkau akhir kita. Nabi bercakap tentang satu benda yang esok ini nak jadi, bukan hari ini. Aku nak cerita, aku tak mau. Dia kata cerita siapa lebih, siapa kurang ni, tak usah-usah nak lebih aku. Cuma yang aku boleh cerita satu, di hari kiamat itu Allah akan tengsankan semua orang. Dan Allah bagi tahu dekat aku, kata aku orang yang pertama akan sedar daripada pingsan ni. Masa hanya bila aku sedang, masa aku tengok Musa dah duk pegang di tepi arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Taklah aku tak tahu sama ada Musa ni dia pun pengsan juga tadi dan dia di dulu daripada aku. Atukah nabi man yang terkenal ataupun dia adalah satu orang yang dikecualikan oleh Allah daripada pengsan? Aku tak tahu Nabi Muhammad saja. Kalau sekiranya dia pun pengsan juga, dia sedang dulu pada aku. Itu kelebihan Allah bagi dia. Kalau semua orang pengsan, dia dikecualikan daripada pengsan. Itu juga intima yang bagi Musa. Jadi cerita yang sampai nak ditampak Yahudi ni, berarti Yahudi kata, Musa lebih baik daripada aku, jangan buat kerja macam ni. Berarti apa? Berarti benda ni buang masa. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu aku macam ni. Maknanya Musa bukan koman-koman punya orang. Dia juga orang yang istimewa. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia tak suka orang bertengkar. Dia tak suka orang bergaduh. Nabi tak suka. Kalau contoh tu, tu aku dok tengok hadis-hadis Nabi, cerita hadis yang menceritakan tentang taat saat akhir wafat Nabi pun sama juga. Nabi dok dalam rumah dok sakit, sahabat dok betekap di luar ni, Nabi tak suka. Dekat Nabi nak wafat, Nabi ada minta dekat sahabat tolong buat mai satu kertas satu aku bagi tahu hangpa tulis apa, tu apa aku nak bagi tahu ni. Sahabat bertengkar juga masa tu. Sebahagian sahabat kata cepat ambil main benda. Nabi nak beritahu apa. Nabi suruh tulis kita tulis. Sebahagian lagi kata tak payah. apa-apa. Wahyu sudah habis turun. Tak payah tulis apa dah. Nabi nak apa-apa Nabi-apa abad, bertengkar. Nabi marah. Nabi kata pergi keluar semua Aku tak maaf. Nabi SAW satu orang manusia yang hati dia tak boleh tahan bila dengan orang bertengkar daripada hadis ni dapat kita ambil pengajaran apa dia tuan-tuan, elakkan diri daripada bertengkang kita sama-sama orang Islam dia lebih-lebih lagi, elak diri daripada jadi pertembungan elak diri daripada jadi bertengkar, elak diri daripada kita buang mata yang tidak sepatutnya cari jalan, macam mana kita nak jadi satu orang yang baik di diri Allah subhanahu wa ta'ala dalam سبحة الاسلام رواية عبد الله بن زبير رضي الله عنه فقدر أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يفقون بها النعر فقال الأنصار سر حلم يمر فأبى عليه فاحتصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغرب الأنصاري فقال أن كان ابن عمدك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذقي يا زباير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجلا فقال الزباير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صلى الله العظيم وسلم أو كما قال Daripada bin Allah, Abdullah bin Az-Zubair Radiyallahu alaikum Abdullah bin Az-Zubair Az-Zubair birah Nabi Az-Zubair ni dia birah Nabi Anak dia Abdullah bin Zubair Nabi Amin buat anak angkat hmm. Abdullah bin Az-Zubair ni anak angkat Nabi Nabi mereka dengan Aisyah Tak ada anak Tak ada anak Makkah Aisyah hari anak dia akak dia binti Abi Bakar akak dia Abdullah bin Zubair Tuan-tuan patah balik cerita ni semasa hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah Masa Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah tu sahabat-sahabat ikut sama hijrah Pada masa tu Asma binti Abi Bakar kaibah Nabi tengah sarat mengandung Tengah syarat mengandung dia hijrah tu masa dia tengah syarat mengandung dia sampai di Mad dia sampai di Madinah di kalangan orang Muhajirin yang pertama beranak dapat anak ni Asma bin Abi yang dilahirkan itu ialah ia Abdullah bin Al Zubair Yang Abdullah bin Zubair ni kemudiannya tu, tuan dihukum bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sedang kita di jumpa sekarang dia bunuh Abdullah bin Zubair anak angkat Nabi. Dia bunuh, kemudian dia sulah Abdullah bin Zubair ni sandak mayat tu di sisi Ka'bah. Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan hadis yang kita baca ni. Kesudahan hidup dia macam tu. Dia dibunuh, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Taqafi, mayat dia disulah dan disandak di dinding Ka'bah hari kita kita akan sedap panjang pasal Abdullah bin Zubair Baik. Jadi Abdullah bin Zubair meriwayatkan hadis ni. Dia kata berlaku satu hari satu orang laki-laki alfas dia bertaduh dengan al-Zubair dengan bapa kepada Abdullah ni. Bergaduh. Bergaduh punca apa? Punca fi shiraj al-harah alladhi yasquuna bi al-naq. Bagai tu cerita tentang ayam. Ayam yang nak jubih pokok kurma. Kebun kurma Az-Zubair dekat dengan sumber ayam. Kebun kurma dia ni berselang balik sana. Jadi dia kalau nak pakai ayam, ayam tu nak kena lalu tanah Az-Zubair baru boleh pergi kat dia jadi punca bertengkar ni pasal air ni. Dia minta supaya air tu dialirkan dekat dia. Sedangkan Az-Zufair kata, aku pun nak guna air ni. Aku akan guna di kebun aku dulu, lepas tu aku bagi kan. Bertengkar pasal itu. Faqala al-Ansar sarih al yamru fa aba Sahabat ansar nikah dekat ke az-zubair dia kata hang alirkan air yang dekat dekat kebun aku kata az-zubair tak boleh aku nak kena guna dulu kalau ada lebih tahu aku bagi dekat hang cerita dia fahtatama 'inda nabi sallallahu alaihi wa tada. maka case ni dirojok kepada nabi SAW. alaihi wa sallam ni pi jumpa nabi فقال رسول الله صلى الله عليه kata dekat Az-Zubair ni biras Nabi kata asqiya Zubair kemudian arsil al ila jarik Nabi kata Az-Zubair tak puas guna dulu air tu selagi lepas guna hak lebih itu bagi dekat kawan sebelah dekat jiran sebelah ni Fa ansari yang Anshari ni tak puas ni Dah ditanya Nabi. Nabi dah bagi hukum dah. Nabi dah bagi hukum, dia tak boleh terima hukuman Nabi itu. Maka kata Al-Ansari ini dalam marah dia, Dia kata Muhammad, kamu buat keputusan macam ni, adakah kerana dia ni adik-adik? Oh, dengan Nabi, ya. tak boleh jadi. Dia orang Islam. Al-Ansari ni, sahabat Al-Ansari. Dia orang Islam. Nabi sudah buat keputusan. Dia tak boleh terima keputusan Nabi. Dia kata pula dekat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, kamu buat keputusan. Ayam ni, Az-Zubayn pakai dulu. Satu lagi baru bagi dekat saya. Adakah keputusan yang kamu buat ni kerana dia adik-beradik -adik kamu? Biar nak lah. Cakap macam dengan Nabi. Biar nak lah fata lawana wajh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Zubair dia kata berubah warna mukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka jadi merah menyala ay bangki dengkai nabi macam tu merah menyala muka nabi summa qala isqi ya Zubair summa habith hatta yarji' ila al-jidan nabi Uba keputusan dia Nabi kata, okey Azubayim, lah ni macam ni Kamu pakai ayam tu hak lebih saya lagi bagi ke dia Taruh biar melipah pun tak mau, Nabi kata Marah Nabi pun manusia Nabi marah bukan kerana nafsu Nabi marah pasal apa? Pasal dalam Islam, apa yang Allah kata Apa yang Nabi kata itu hukum Melanggar keputusan Nabi Bermakna melanggar hukum kalau orang boleh langgak cakap aku Maknanya orang boleh langgak apa yang Allah suruh Kerana sumber hukum dalam Islam ni apa dia? Quran, sunnah Allah subhanahu wa ta'ala ta Itu sumber hukum Cakap-cakap Nabi itu sunnah, itu hukum bila Nabi SAW kata dekat Az-Zubair, Okay, kamu pakai dulu ayam ni, maksudnya kamu kamu dekat dengan sumber air, Memang ayam ni, kamu kena pakai dulu. Lepas tu, hak lebih bagi dekat dia. Nabi dah jatuh hukum tu elok dah. Dia pergi kata dekat Nabi. Dia kata, Wahai Rasulullah, adakah karena dia ada beradaan? Maka, hak buat keputusan macam ni. Merah muka Nabi. Nabi kata dekat Az-Zubair, Okay, tak apa Az-Zubair. Lari macam ni. Hang pakai ayam ni, hak lebih tak lagi simpan. Biar ayam tu melimpah Dia kata, Jangan muslimin dan muslimah yang dirahmatullah di Allah faqala az-zubair wallahi inni la ahsib hadhihi al-ayat nazalat fi zaalik kata az-zubair dia kata demi Allah dia kata turunnya ayat Quran ni surah an-nisa ayat 65 ni turun kerana benda ni dia kata apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadaw wa la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Apa ertinya ayat itu? Kata demi demi tuhanmu. Depa ni tidak dianggap sebagai orang yang beriman selagi mana mereka tidak berhakimkan kepada Allah dan Rasul. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang dapat kita faham bahawa lagi sekali Nabi tak suka orang bergaduh. Nabi tak suka kepada orang yang bantah. Nabi tak suka bergaduh ni lebih-lebih lagi kalau bergaduh Islam dengan Islam, lebih lagi Nabi tak suka. Apatah lagi apabila pergaduhan itu membawa kepada menolak perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka orang yang macam ni. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua hadis ni apa dia tuan-tuan? Satu, jangan bergaduh Sama-sama kita orang Islam. Yang kedua, yang akan menjadi hakim kepada perselisihan antara orang Islam ni ialah apa? Allah dan Rasul. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakim yang boleh menyelesaikan perselisihan ataupun pertikaian yang berlaku di antara sama-sama orang Islam. Kita dawang apapun tak tepi tengok ugama kata apa? kurang tegak hadis kata apa kalau kita orang Islam inilah keputusan kita maka itu yang disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaallah kita menggunakan bahrul madi jilid 15 bahrul madi jilid 15 mukasurat 104 mukasurat 104 kita masuk dia kata bersedia amal akhirat dengan segera. Malam ni dia nak bagi tahu dekat kita apa pun amal akhirat buat cepat-cepat. saya tanggu. Jangan nanti kata aku dah sibuk, nanti aku lapang mungkin aku nak buat benda ni. Jangan kata aku lali tak pencen lagi, nanti tak pencen aku nak buat sepenuh benda agama ni. Jangan abang kata, la ni aku susah Nanti aku senang sikit, aku nak buat Agama ni, tak maaf Dia kata, agama ni, lani ni, la Baik Dia kata sebenarnya Syarit itu suruh Kita orang Islam ini, hendaklah Bersungguh-sungguh, sediakan amal Sebagai bekal akhirat kita Islam dia tak main-main benda ni, dia diri saya tadi tengah hari tadi kawan SMA Kawan sama umur dengan kita Kemarin kena stroke Hari ini dia ada terlantak di DH Promina Ini semua contohan Dia kena satu bar Signal untuk kita ada satu bar Dia kena okay. Tapi kita tak kena lagi ni Bila dapat SMS macam tu Dia call balik Betul kan bila dia kena Buruh sekolah Tengah dia mengajak Tenang jatuh makna dia apa tuan-tuan kita punya turn, kita punya giliran tak tahu bila bukan kata umur muda tak boleh kena bukan kata nanti orang tua saja kena siapa pun boleh kena Maka berkaitan sangat dengan berdahat kita baca ni Apa dia? Berkait akhirat ini ni Kita nak kena bila kita tak tahu Pokoknya masa kita kena tu Kalau lah kata kena tu so sekali Kita balik kepada tuhan. Apa berkait kita nak bawa ni Kalau tak buat lagi balik kita Dengar tangan kosong Apa kita nak jawab dekat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini cerita dia baik, dia kata maka sebelum datang apa gendala daripada apa masyul dan apa balap hendaklah bersegera melakukan, menyediakan bekal akhirat sebelum sebelum dia nak mai gendala tuan-tuan dia nak jadi gendala ni, dia mai sakit gendala lami ini berasa macam nak semayang, dalan dal, boleh bangkit, boleh dipancang, boleh ambil ubu, boleh takbir boleh semayang, boleh sujud, boleh teriak dalam sujud, boleh selari dia bagi strok nak mangkit daripada tempat tidur pun tak boleh gendala lah ibadat kita Masa tu kalau ada anak Anak yang dua tiga lagi mula kita sakit ni berbut nak jaga kita Mai bulan kita sakit mai dua bulan kita sakit Anak sulung nak tolak pergi dekat anak nombor dua Anak sulung nak tolak pergi dekat anak nombor tiga Anak tiga nak tolak pergi dekat anak bongsu Kita jadi bola nak mangkit daripada tempat tidur tu pun kalau tak ada siapa mai pegang sangat pol, pergi mangkit tak boleh mangkit bila dia mai macam tu tuan-tuan jendalak -tuan, kita ni. nak tunggu sampai macam tu kah? baru kita nak buat ibadah kan? ini yang dia nak beritahu ni dia nak mai mashhul mashhul ni maksud dia sibuk dia mai sibuk ni habis masjid tak dan bi mengaji kitab tak dan apa agama apa pun tak dan nak buat apa-apa sibuk sibuk apa tak tahu sibuk dunia Buat bernyata pun sibuk kerja dengan kerajaan pun sibuk apa? Sibuk. Orang pergi kita di rumah pun tak unang ada di rumah. Bagi apa? Sibuk. Dia main sibuk ni gendala kita. Ataupun dia main balap ujian. Dia main macam mana? Ujian ni dia boleh main macam-macam cara. Dia main apa bentuk ujian pun menyebabkan kita tergendala daripada nak buat ibadah kepada Allah. Bermula dalil yang menunjukkan syuruh syaratnya demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dirmizi. Katanya an Umm Salamah, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam isbaqa laylah." Faqala subhanallah, "Madza unzila al-lailah min al-fitnah?" Diriwayatkan oleh pada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Umm Salamah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi SAW terjaga dia daripada tidur pada satu malam dengan terkejut. Umbu Salamah, isteri Nabi, malam tu gilir Nabi tidur di rumah dia. Dia kata waktu Nabi tidur di rumah dia, tengah duduk tidur malam-malam ni terkejut jaga. Nabi terkejut, Nabi jaga daripada tidur dia. Pasal apa? Kerana dilihatnya Nabi perkara yang dahsyat di dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan satu mimpi dahsyat kepada Nabi sehingga Nabi terkejut. Jaga daripada tidur. Apabila jaga ia sallallahu alaihi wasallam lalu mengucap dia dengan kata dia subhanallah. Oh ini yang kata Nabi dia. dia punya cantik dia ya, kamu. Jaga ya subhanallah. Jaga ya astagfirullahalazim. Connect hati ini dengan Allah kontek hati dengan Allah jaga ya subhanallah alhamdulillah astaghfirullahal azim cetek mata tak dapat tangkap kontak hati dengan Allah subhanahu wa taala jaga je nabi kata subhanallah maha suci Allah daripada kekurangan nabi kata amboi apalah yang nak diturunkan Allah subhanahu wa taala pada malam ini yang ni bala apakah yang Allah nak turunkan Seumpama ujian yang turun Ke atas bumbu rumah sahabat aku Nabi jaga jaga Nabi kata subhanallah Nabi kata apa Satu bala ujian Allah nak buat turun mai Kepada sahabat-sahabat aku Yang bala ujian ini turun Seumpama ujian turun Ada bumbung rumah Nabi sebut macam tu yang mana bala itu akan berlaku kemudian daripada wafat Allah Nabi dah dapat dah signal daripada Allah dah dapat signal lah, dah dapat satu alamat daripada Allah wafat Nabi bala ujian nak main untuk semua Nabi dah ada pun ada ujian tapi tak ada aja Nabi Balak ujian ni bersusun tak tunggu nak kena para sahabat Nabi radh billah alaihim ajma'in. Nabi jaga-jaga daripada tidur dia subhanallah. Nabi berkata, "Apalah satu ujian Allah nak bagi kepada sahabat-sahabat aku lepas aku tak ada isu ni." Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maza ulzila min al khaza'in. Nabi kata ambo oh, dia kata apakah lagi yang akan diturunkan Allah daripada berberapa banyak perbendaharaan dan kekayaan Yang yakni emas perak dan sebagainya kepada sahabat sahabat Dalam hidup Nabi tadi Nabi sudah dapat satu alamat daripada Allah di antara bentuk ujian yang akan kena sahabatnya apa dia ujian kekayaan. Nabi takut kalau ramai daripada manusia ni, dia boleh tahan dengan ujian sakit. Dekat bin mai ujian ni'mat, tumbang. Ada manusia, Allah uji dia dalam bentuk sakit ni, dia tahan. Mai lah ujian penjara dekat dia, mai ujian dia kena pukul. mai ujian dia tahan dengan ujian-ujian sakit. Allah ubah ujian tu, bagi dekat dia ujian ni'mat, ubah dalam tidur Nabi Nabi dilatangkan mimpi itu bahawa para sahabat Nabi selepas wafat Nabi esok ini diadakan bentuk ujian Allah kepada mereka ujian kekayaan Allah akan bagi limpah kekayaan kepada mereka semua maka yang dapat diperbelanjakan mereka itu pada jalan Allah Subhanahu SWT Nabi kata kalau mereka boleh guna kekayaan yang Allah limpahkan itu untuk sabilillah cantik Sakut pun tak boleh nak guna untuk syabir Begitu. Iaitu perpendaharaan Kisra dan Kaisa dan sebagainya. Selepas wafat Nabi, kan Islam berkembang. Lebih-lebih lagi pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Islam memerintah dua per dunia. Islam masuk negeri mana pun berjaya kontrol masuk negeri mana pun berjaya membuka negeri itu masuk kekayaan yang ada dalam negeri itu menjadi ghanimah menjadi harta rampasan perang yang kemudiannya diagih-agihkan kepada tentera yang ikut berperang maknanya hak dulu susah dulu dapatlah dulu dapatlah kekayaan ni baik maka kekayaan Kisra dan Kaisar itu diambil daripada dirampas sahabat-sahabat aku pada masa menang mereka di dalam perang membuka negeri kemudian daripada wang wabat aku nanti Nabi kata kemudian sabda Nabi SAW Nabi kata Nabi kata siapalah yang sanggup bangunkan sekalian tuan-tuan bilik tidur yang du'adah ni Nabi sallallahu Alaihi wasallam dia jaga dia daripada tidur, dia teringat jatuh. Dah jaga, dah hajud kena buat. Nabi kata pula, dia kata aku nak tanya ni dia kata, man yuqidu siapa yang boleh figerah sawah ibal ujrah hadut duduk tidur dalam ini semua ni figerah dia buat, bangkit masa dah suntuk, bangkit buat ribadat malam. Suntuk ni maksud apa tuan kan? Suntuk ni maksud dia masa makin pendek kita minggu lepas dengan kita minggu ni kita kemarin dengan kita hari ini Umum kita makin pendek sebab noktah ataupun titik kematian tu sesuatu yang tetap kita ni daripada hari ke hari kita perlu dekat dengan titik kematian kita makna dia masa ni bukan makin panjang makin pendek kita tak tahu bila boleh jadi nama kita sudah termatuk sudah ada dalam rekod minggu depan kita mati kita tak tahu boleh jadi nama kita ada dalam rekod bulan depan kita mati. Kita tak tahu. Maknanya bulan lepas dengan bulan ni. Maknanya minggu lepas dengan minggu ni. Maknanya kemarin dengan hari ni. Maknanya kita semakin mendekati tarikh kema kematian kita. Maknanya masa makin suntuk. Kalau malam ni kita tidur, kita tak bangkit buat tahajud, terlepaslah malam ni. Dia tak boleh dapat balik dah malam ni. Esoklah pula nak tengok. Kita boleh tak boleh bangkit buat tahajud. Kalau esok pun lepas, seminggu ni kita terlepas, makna bekal kita makin sikit, makin susut, makin kecil bekal yang kita nak bawa balik mengada Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok benda ni dalam tidur dia, dia terus kata. Dia kata man yuqizu sawahib al-hujurat. Dia kata, siapa boleh tolong fikir tak anu hatuk dalam bilik tu cuma gegak suruh dia bangun suruh sembahyang tahajud pada malam ni begitu Maka siapakah yang sanggup membangunkan gerak sekalian tuan bilik yang sedang tidur itu? yakni Nabi SAW tanya, siapa yang mau pergi membangunkan sekalian isterinya yang tidur masing-masing di rumah dan di bilik mereka? Pada masa itu, telah diperbuat Nabi SAW. Atau rumah isteri-isterinya itu baca di tepi masjid Madinah itu. Atau kita pergi masjid Nabawi hari ini, makam Nabi kalau kita daripada Raudhah nak jalan ke lorong pintu Baqi. Makam doa ada di sini. Start daripada makam Nabi itu satu ruh, satu. Satu. Roh. Sepanjang makam Nabi di kebelakang tu tu semua rumah isteri-isteri dengan rumah anak Nabi. Satu ruh tu yang tuul surah Al-Hujurat cerita pasal bilik-bilik ni yang menjadi rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa sallam. ada tu. Rumah sahabat-sahabat Nabi pun tepi itu. Kau balik kanan pun pula depan dinding masjid Nabawi itu. Kalau kita keluar depan makam Nabi. Keluar-keluar pintu bakat itu. Balik kanan tu rumah Abdullah bin Umar. Anak Syedina Umar Al-Khattab. Rumah di tepi itu. Daripada pintu bakat itu. Nak pergi ke perkuburan bakat itu. Tengah jalan rumah. Al-Ansari sahabat ni Salahuddin apa yang Nabi sallallahu alaihi abu ayub al-ansari yang Nabi hijrah dari Mekah naik ke Madinah semua orang bergabut nak ajak Nabi tidur rumah mereka. Nabi kata lepaskan undar dia pilih. Punta jalan-jalan-jalan pergi tidur. Pergi duduk di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah tu Nabi jadikan rumah transit Nabi yang pertama ketika Nabi sampai di Madinah. Rumah dia antara pintu bakar nak pi ke perhuburan bakar. Tengah-tengah tu -tengah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kajah Al-Sauli ada keluar pemetaan semula. Kedudukan rumah sahabat tang mana, siapa duduk di mana semua dia keluar balik berdasarkan kepada nas-nas dan juga sumber-sumber sejarah yang ada muslimin dan muslimat yang dirahmatkan Allah maka Nabi SAW kata siapa boleh digerak semua hadut tidak hmm. yang ni gerak daripada ni supaya berbuat ibadah sama-sama minta berlindung dengan Allah daripada segala balak yang telah diperlihatkan di dalam hidur aku tadi maka turun ke atas sekalian sahabat di. Oh, ha? Nabi kita tolonglah aku takut dengan aku yang Allah tunjuk dalam hidung aku tadi ini. Ridha semua orang, jangan bagi tepi hidung. Kami buat tahajud pada malam ni. Maka sama-samalah minta berlindung kepada Allah daripada kena bala itu. Mudah-mudahan diterima Allah kiranya dan tertolaklah balak-balak itu daripada kita semua ke Kita baca takat tuan kita muhasabah diri. Yang itu yang penting, kita muhasabah ini. Minggu lepas, seminggu. Oba kali, kita bangkit buat kain. Jika balik, minggu lepas, seminggu. Oba kali, kita bangkit pergi banjong, pencin malam. Tiap-tiap malam, tiap malam bangkit pergi banjong, pergi buang ayam. Tapi satu malam pun, kita tak semayangkan. Itu kita. Itu kita. Yang selama ni kita duk tunjuk orang. Kita duk tunjuk orang tu. Leput orang ni. Leput ni dia ni. Dia ni. Tak elok tau ni dia ni. Aiz dia. Leput ni dia. Duk tunjuk orang tu. Kita ni. Tara mana kita ni? Ambil keremin pecahpoh di depan. Tengok muka kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tengok muka kita ni. Aku ni baik sangat dah ke? Aku ni tara mana ni? ada Adakah amal ibadat aku tara yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi? Tak ada pun kita ni. Dan kalau air kita berselekeh di badan macam tu. Apa benda yang kita tunjuk orang, kelemahan orang ni apa? Seminggu, minggu lepas, berapa kali pergi sebulan. Tengok pula sebulan, bulan lepas, berapa kali yang kita bangkit Allah SWT. Dah hajub dua kat dua saja, Tua-tua banyak orang tanya Aisyah tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah kata Nabi dia bangkit dia sembahyang rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain Nabi bila dia bangkit malam dia sembahyang dua rakaat kemudian dia sembahyang dua rakaat kemudian dia sembahyang rakaat bila dekat menjelang subuh maka dia witir satu rakaat Nabi buat macam tu kita buat ke itu susah cerita pasal raka'at jain, tumma raka'at jain, summa raka'at jain. Tak usah. Raka'at jain. Fakat cukup. Dua raka'at saja. Ada buat keadaan? Tak bukan. Nabi mewajibkan wikil pada diri dia. Dia tidak wajibkan kepada umat dia. Tetapi pada diri dia. Nabi sampai gering, sakit. Dekat nak wafat. Nabi bangkit wikil satu raka'at. Dalam mazah Al-Hanafi, dia pun wajib wikilnya. Kita tak buat. Satu. Tadi kita kata tahajud dua rakaat. Ini dia satu. Satu rakaat Tak buat. Kalau Nabi SAW hidup hari ini dia dia bimbang. Dia cemai. Tengok keadaan orang Islam hari ini. Dia cemai. Tak ingat kita kepada Allah SWT. Sampai macam itu sekali. Tak ingat. Tak ingat. Tak takut dengan hal persediaan mati, tak takut. Hari-hari pi -hari tengok orang mati, hari-hari iri mayat, pi degugong, hari-hari doa ada tepi liang, tengok orang berusipan sahabat kita, hari-hari tu tengok pengajaran tak. Gua kata masa tu tengok tu tu teriak, eh, habu, ishok kalau malam pertama kita dalam kubur macam mana. Di segala himpunan hadis yang kita duk baca, cerita tentang dahsyatnya yang dikatakan alam kubuk ni. Sampai Nabi SAW doa minta dekat Allah, minta selamat daripada pitnah kubuk ni. Kita punya malam pertama dalam kubuk esok macam mana? kubung kita tu adakah dia nak jadi terang ataupun dia nak jadi gelap kelemah kubung kita tu adakah dia nak, nak jadi lapang ataupun dia nak jadi sempit sampai berselisih, tulang rusuk kubung kita esok ni adakah ada bersama dengan kita suja ul akraq yang Nabi kata ulak ni kalau dia naik atas dunia ni kalau dia menapai, dia muih tadi aja Nabi kata sebarang benda hidup atas dunia, habus semua sekali Adakah kita nak pi dok dok berimped dengan dia dalam kubur esok ni? Ini semua hadis Nabi terita. Dok siapa orang apa kira kita ni? Kita ni lebih ke tak lagi daripada benda-benda ni. Orang-orang dia dia punya hal, kubur dia esok dia punya hal dalam kubur tu. Kita punya kubur macam mana? Maka ini Islam, Islam dia apa dia? Dia suruh kita hindar diri kita sendiri Hisap diri kita sebelum kita menghisap tentang baik buku kembali Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Kemudian, sabda Nabi saw. Ya Rabb kasiatin di dunia, aliyatin di akhirat. Studi. Kemudian Nabi saw kata Abu yang kata banyaklah orang. Yang di atas dunia ini boleh berpakaian dan boleh berhias, boleh bersedap dengan pakaian cantik dan bersedap-sedap di atas dunia. Tetapi <tutuk> ariyatin fil akhirah, tetapi mereka ini jadi bolos jadi tak ada pakaian di akhirat itu. Ni Nabi lepas pada bangkit depati dong ni, Nabi cakap macam ni. Oh, Nabi kata hangpa tak tahu akhirat itu apa nak jadi. Oh nabi kata akhirat itu banyak orang yang atas dunia ni hebat dia ni. Atas dunia ni dia seorang yang hebat dengan kehidupan dia yang hebat, dengan pakaian dia yang hebat, dengan pengaruh dia yang hebat, dengan kawan-kawan dia yang hebat. Tetapi di akhirat itu dia ni ariah. Ariah maksud selang yang tak ada apa pipi sana kosong tak ada apa mengada Allah SWT segala kehebatan yang dia ada di atas dunia tak bawa ke akhirat itu Nabi kata apa boleh bayang tak ada manusia di hari akhirat itu jadi dia begitu maka sangatlah rugi akan orang-orang itu Nabi kata maka itulah yang diberi jaga oleh Nabi SAW disuruhnya seorang itu biar sungguh-sungguh menyediakan bekai akhirat ketika di dalam dunia ini inilah Nabi kata yang aku pesan sangat-sangat dekat Allah atas dunia ini all out habis-habisan buat bekai untuk nak bawa ke akhirat kita benda ni ini takut kita bukan takut mati. Semua orang akan mati. Takut pun tak ada guna. Takut mati tak ada guna. Sebab semua orang akan mati. Yang kita takut ni kita mati. So kita nak bawa apa tu? Di mengalak Allah Allah kata bagi dekat orang umat 70 tahun di atas dunia. Apa orang bawa mereka aku? Aku bagi dekat orang 70 tahun sehat. Bukan 70 tahun Bukan 70 tahun sakit. Tujuh malu tahu sehat masa dalam dunia. Apa yang bawa mereka aku? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah dirahmatkan. Maka pada masa belum masuk di dalam fitnah. Yang boleh membawa kita kepada mesyul daripada kuat ibadah. Maka segeralah sediakan bekal akhir. Maka sebelum dia nak main cerita sakit. Dia nak main cerita nak jadi macam-macam. ke depan kita tak tahu. Bukan? Nak jadi apa, apa kita. Sebelum dia nak main benar-benar semua. Buat. Berapa banyak yang kita boleh buat Bukan untuk siapa Untuk kita saja Untuk diri sendiri saja Kata Tirmidhi Ini hadis Hassan lagi sahih Dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari Di dalam sahihnya Pada Kitabul Almi dan Kitabul Fitat Hadis yang terumpama ini Ada dalam sahih Bukhari Imam Muqabbi bawa di dalam kitabul kitabul Ilim dan dia bawa juga hadis yang seumpama ni di dalam kitabul Fitan cerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Baik, dia kata fitnah yang keras yang zahir dia dahulu daripada kiamat itu apa? Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam sebelum wafatnya akan zahir fitnah keras dahulu daripada kiamat. Maka apabila zahir segala fitnah itu, maka tiada lah ada satu orang pun senang-senang boleh keluar dari daripada fitnah itu. Oh. Nabi kata sebelum kiamat, dia akan main satu, satu fitnah, satu bentuk malam petaka yang bila main tak senang orang nak keluar daripada malam petaka itu. Barangkira jadi pelihara Allah akan kita daripadanya. nanti. Syekh Idris Al-Marbawi ni yang ditulis kitab ni Dia sendiri ni tengah ditulis ni dia takut. Sheikh Idris Al-Marbawi satu orang tua yang warna yang hebat ni. Dia semacam menulis kitab hadis ni. Dia tulis hadis dia tulis syarah ni. Dia sendiri takut. Dia kata apa? Dia kata mudah-mudahan. Pelihara Allah akan kita semua ni. Dia tulis tu so dia takut. Muslimin dan Muslimah yang Rahmat Allah Maka segala khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam Al-Jamiz di dalam hadisnya. kadang al Anas bin Malik An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Takuno baina yada yasaah fitanun kafita inlayil Mukdim." Diriwayatkan oleh satu Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ingat akan hal ahwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabdarnya diriwayatkan hadis ini dari katanya diriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya jadi sebelum daripada kiamat itu beberapa fitnah. Yang ini Nabi kata akan bahar sebelum daripada kiamat itu macam-macam fitnah. Dan fitnah itu seumpama potong-potong malam yang kelam. Nabi buat perumpamaan. Fitnah habu bila mai dia umpama kita ni orang pin lempah masuk tengah tengah gelap tengah kelam ni. Kakita in lain al muzlim seperti potongan-potongan malam yang muzlim yang gelap gelam. Yang kita tak tahu nak pi utara ke nak gostan selatan ke nak pi belah kanan belah barat belah timur apa kita tak tahu kita jadi jadi jadi tercengang-cengang tak tahu nak pi mana. Fitnah tu dia mai sampai macam tu. Sampai tak tahu ni, jalan betul ni korang mana ni? Jalan betul ni pisterik ke? Jalan betul ni kita nak kena gosak balik ke? Jalan betul ni duduk lagi kanan kita ke? Jalan betul ni belah mata ni? Kita tak tahu. Pasal apa? Pasal kita duduk di dalam satu fitnah. Satu malapetaka yang gelap-gelamat. Gelap. Akan jadi menjelang akhir zaman. Yang ini bermacam-macam banyaknya dan macam-macam jenisnya di tengah itu. Sebagaimana satu orang masuk di dalam malam yang kelam yang tak ada terketik bulan pada malam itu, tidak dapat satu orang itu keluar dari padanya. Dia akan duduk dalam keadaan itu. dia jadi buntu. Ada orang kena di tengah dengan keluar apa? Allah Subhanahu Wa Taala takde yang tidak dapat tak tahu lah ya Allah dengan bantah, dengan tak dengar cakap dengan dia dapat bini macam tu. Yang dia ni punya lah bagus punya manusia. Dengan sembahyang malamnya. Dengan baca Qur'annya. Dengan apa? Allah diruji. Dia dapat bini macam tu. Sampai dia ni. Sampai jadi buntung. Tak tahu nak buat macam mana dengan bini ni. Eh? Nak cengih pun bini. Kita nak turut dia. Tak kena dia duduk jalan tak betul. Kita nak reba dengan perbuatan dia. Salah. Kita nak buntu. Ini yang kata kita. Ada yang kena fitnah dengan anak. Allahuakbar. Anak lima orang. Lima-lima tak terpakai. Lima-lima tak terpakai. Dia panggil pak dia. Dia cakap hangga kat pak dia. Pak ni tu ingat dia rupa dia buat bagi dia ni. Nampak orang beragama bagus pun. Anak ni segan boleh tunduk ke dia. Tak ada dia peduli kat pak dia. Fitnah sampai putus sampai picit ustaz mana ke jumpa nak cerita ni ustaz tolong tak anak saya nah, cerita tak boleh dah breakdown menangis huyu -hu -hu -hu. fitnah sendal dia jadi buntuh dia seumpama duduk di dalam al-lailil muqil duduk di dalam malam yang kelam tak tahu lah nak ke mana muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah maka sangatlah gerih fitnah itu sehingga boleh jadi pada seorang itu terkadang-kadang mukmin pada Terkadang-kadang mukmin Kemudian jadi kafir dia. Kemudian jadi mukmin Kemudian jadi kafir dia. Ada yang sampai dia duduk dalam fitnah. Yang dia ni tak jadi Islam. Tak kafir. Tak jadi Islam. Tak kafir. Orang kata apa? Ada orang yang dia dia beriman ah jadi kafir beriman pula tak jadi kafir pula tsummadadu kufru kemudian bertambah kekafiran pada dirinya dia lam yakunil sekali-kali Allah tidak ampun orang yang macam ini wala lana liyahdiyahum Allah tak tunjuklah jalan betul kepada orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia istihza dengan Allah. Dia buat main-main dengan Allah. Dia nak beriman, dia beriman. Dia nak kufur, dia kufur. Ikut suka hati dia. Pagi dia jadi orang beriman, petang dia kufur dengan Allah. Orang yang macam ni summadadukufra. Tambah kekafiran dia, lam Allah tak ampun dia dah. Wala so, liyahdiyahum Tuhan tak tunjuk jalan dia. Nampak orang ada orang macam tu. Ada hari pakai tudung, mini selekong, semua elok. Ada hari buang habis semua, bini lompak. Ya, ya, ya. Apa ni? Yang pakai pati apa? Oh, kalau nak pergi majlis ugama? Nak pergi majlis keagamaan? Nak pergi majlis baca quran Pakai tudung, tutup semua apa? Semua cantik. Tak lagi, pergi buka habis semua. Apa ni? Ha, henti kau ugama ni apa? Masa yang pakai tudung tu, yang tahu kau pati apa? ni yang menafiki londeh ni hakiki dak kata pendani dosa dia main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslimat ijrahmatillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwaba dinihum bi'arad min ad-dunya. Maka jadilah di akhir zaman ni Manusia tu berpagi-pagi dia Hal keadaan dia ni Beriman kepada Allah Sebelah petang dia kafir dengan Allah Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu Dia beriman saja dia kafir Dan berpetang-petang dia hal keadaannya mukmin Tiba-tiba sebelah pagi kafir dia dengan Allah Juwai dia oleh beberapa kaum akan ugamonya dengan sebab mata benda dunia. Oh dia sampai akhir zaman apa? Dia sanggup jual akidah dia pasai pasinan tu lagi. Maka cubalah lihat orang yang telah tertipu daya dengan dunia. ni Nizhehitrin Almarbawi dia nak buat contoh. Cuba tengok dia kata dikeliling kelalang kita ada orang yang tertipu dengan dunia dengan sebab mau sedap dunia. Maka dijual Islam Islamnya. Ada orang. Dalam masyarakat ni, kata Syekh Israel dan Malawi, ada orang, ni dia tulis di Tawin, 60-70 tahun dulu. 70 tahun dulu ni, contoh yang dia bawa. tuan, -tuan tengok contoh yang dia bawa, 70 tahun dulu, relevan ke sesuai ke dengan kita lah Dia kata, seperti ada orang, dia kata... Dia sanggup jual ulamanya dia semata-mata kerana dunia. Seperti satu orang yang mau masuk agama Nasrani. Dengan sebab gaji. Dengan sebab uang. Dengan sebab kawin Perempuan yang berasuh dengan agama Nasrani. Ada. Kerana cinta. jual ulama. Jadi tak jadi tentang tadi? Jadi. Jadi. Haduh huyuh. Isu yang tak habis-habis. Sampai dalam parlimen bawah ni pun bangkit lagi sekali lagi. Isu ni. Isu apa? isu tinggal islam pasal apa? pasal buat trend ugama lagi tinggal islam yang diatuk hmm. boleh pak dia daripada kecil kecil dulu bagi masuk pusat asuhan islam masuk sekolah rendah main sekolah tengah pak hantar sekolah agama, sampai sekolah agama ada raga' senawi ada empat senawi dia dibuat kerana cinta bye agama ugama dia ikut dia. Nauzubillahimin dzaliq. Jangan jangan kata tukena kita. Kita tak tahu hari bila anak mereka kita nauzubillah kita tak mau. Tapi kita tak tahu kata benda tu boleh kenal kepada kita. Seperti mana pak bodak tu tak tahu kata anak dia nak kenalnya. Pak dia tak tahu. Pak dia bagi asuhan agama kat dia pak dia yakinlah asuhan anak dia bagi ni selamat anak dia. Doa dan Last minute kerana cinta jadi yang berapa. Oh mana kalau anak jadi macam tu. Menangis keluar yang mata ada waktu itu. Oh mana kalau anak jadi macam tu. Tak tahu nak buh muka di mana. Dengan Allah ni lebih malu. Dengan masyarakat muka nak buh di mana. Rumahnya yang Nabi sebut seribu empat ratus tahun dulu. Jadi hari ini. Demikianlah yang dikatakan kalam Nabi. Kalau perahu alihi wa ta'am ni... Kalam Nabi ini bukan kalam sia-sia. Tetapi kalam yang bersumbarkan wahyu daripada Allah SWT. Itu sebabkan cerita dia apa? Cerita dia doa kita kenapa? Tak boleh buka kantin baju bercakap depan orang semua... Saya tak kuat dah, anak saya saya asuh. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu bila ujian nak mereka kita... Paling baik apa dia? Minta dekat Allah. Sunjud semayang ni, jangan lupa ingat dalam hati. Minta, Ya Allah, bagi anak-anak kita semua, anak-anak kami semua ni, jadi anak-anak yang beriman. Hidup daripada beriman. Mati daripada dalam beriman. Bangkit di akhirat itu bersama dengan orang yang beriman. Ya Allah, aku minta yang ya Allah. tak bagi tak apa. Pasal apa? Pasal fitlah ni kalau mai habis. Ha? Baik. Dia kata, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Junda bin Junadah, dan daripada An-Nu'man bin Bashir dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in dan katanya lagi bermula ini hadis zarif daripada ini wajah dan ada dikeluarkan hadis seumpama ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam kitabul iman. ada dalam hadis sahih sahih muslim menceritakan hadis seumpama yang kita baca tadi Baik, kemudian masalah dia kata taat kepada raja yang zalim apa hukumnya ini dia berbincang dengan satu tajuh lain kata apa patut menjelang kiamat akan ada pemerintah-pemerintah yang yang zalim kalau berlaku keadaan ini pada zaman kita apa kita patut buat dia kata taat kepada raja yang zalim apa hukumnya sesungguhnya syarak telah memecutkan seseorang itu jangan derhaka kepada raja kepada rajanya yang bukan maksiat oh, ugama pesan yang tu dengan pemerintah dia kata jangan kita terhadap dia ya? selagi mana dia tak suruh kita buat maksiat dia suruh buat maksiat, terongkai ketaatan selagi mana dia tak suruh kita buat benda maksiat, maka ketaatan itu ada di sana, sebagi dia Maka jika jikalau raja itu zalim sekalipun dia kata, sekalipun dia zalim ketaatan kepada dia tak boleh di dirongkai. Maka junjunglah apa-apa titahnya -apa dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat itu. Selagi mana benda dia suruh tu bukan maksiat, ketaatan kena ada. Jadi, ini ungkapan. Bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia An Wail bin bin Hujr radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu sa alaihi wasallam wa rajul sa'alah fa qala ara'aita in kana alayna umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum diriwayatan bi salahatu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia abi wa'il hujrin abi wa'il bin hujrin radhiyallahu anhu qala dia aku dengar nabi SAW bersabda seorang laki-laki tanya perihal raja yang zalim satu orang ditanya Nabi tentang kalaulah lah pemerintah raja zalim macam mana kami adakah taat jua rakyat kepada dia maka kata laki-laki itu ya Rasulullah kabarlah kiranya pada hamba apa hukum syarah yang ini apa hukum Islam jika ada atas kami Orang yang menjadi raja Yang telah kami angkat dia Dan kami dah mengaku taat kepada dia Tiba-tiba berbuat zalim dia kepada kami Macam mana kami Kalau kami ditaklirkan duduk Dalam zaman tu Zaman raja zalim Pemerintah zalim Adakah kami boleh rongkai ketaatan kat dia? Iaitu menegah mereka itu akan hak-hak kami. Dan dituntut mereka itu akan haqnya kepada kami. Raja yang zalim ni, hak dia, hak dia. Hak kami pun dia kata hak dia. Kalau dia zalim sampai macam tu. Hak dia kami tak boleh tumpanglah. Memang hak dia. hak kami pun dia memikir. Dia kata hak dia. Macam mana kami pada masa tu, ya Rasulullah. Maka Allah dia kata, zalim raja dan kaitiannya. Azizah yang dikatakan zalim itu macam macam. Setengah daripadanya tidak memandang sama rata dan tidak memandang sama serupa di antara rakyatnya. Di antara bentuk zalim ni apa dia? Dia kata pemerintah ni mengamalkan diskriminasi. Dia diskriminat rakyat dia. Ni golongan apa dia panggil? Golongan ningrat, golongan kini, golongan bangsawan, golongan hartawan golongan ni kalau mereka buat salah macam apa pun kita cover mereka jadi golongan apa Indonesia kata golongan gembel golongan marhai golongan apa orang harap kata wujudkan Adam ada atau orang tak ada eh. kalau musyarat dia main kalau dia tak main pun tak ada apa musyarat jalan tapi hal balik ni tadi kalau dia tak main tak jalan musyarat dia jadi pemerintah, sepatutnya dia kena layan semua rakyat equal. Semua rakyat dilayan sama. Dia tak boleh melihat kedudukan untuk nak melayan rakyat dia. Tetapi apa yang berlaku, dia kata pemerintah ni dia macam tu. Ni orang ni, kalau bunuh orang pun lepas. Orang ni, kalau dia apa pun tak apa, kita cover dia. Sebab dia gaya kita. Apa pun kita cari buah-buah ni, bagi mereka kena. Kambing hitam pun depan, kambing kalori pun depan, kambing apa pun depan. Dia kata, geng kita kau mana bagi kita lepas. Kalau itu berlaku, dia kata itu menunjukkan dia pemerintah baru. Dia kata, baik. Dia kata dan segala orang yang di bawah perintahnya. sekiranya orang itu fakel, orang itu miskin, memperbuat satu perkara yang langkap, yang langkap hukum, maka dihukum dengan keras. Oh. Dia kata kalau depan ni golongan miskin susah rasuah 50 ringgit dia penjara 10 tahun. Oh ini geng kita dia rasuah 300 juta, tak apa, itu rezeki dia. Kenapa berlaku keadaan macam ni? Dia kata pemerintah itu di dia kata. Ini Sheikh Idris Al-Murtawi memberi kriteria, memberi ciri-ciri untuk kita faham. Yang kata radin itu bagaimana? Begitu baik dan orang yang kaya dan banyak harta memperbuat kesalahan yang seperti itu maka tiada dikerat hukumnya kalau geng kita orang sama-sama kaya dengan kita apa buat -apa, apa tutup mata apa-apa sepahitnya adung pun dapat lepas keampunan daripada dia kalau dia salah pun masuk penjara setahun saja kita bagi padan kita bagi keampunan bye bye balik rumah macam tu punya cara dia menguruskan negeri dia macam tu secara sangat tidak adil macam tu dia kata, maka itu menunjukkan dia zalim dengan sebab memandang dia akan harganya yang dapat ditumpangnya ah, kalau golongan koprat buat salah pun cover dia, bagaimana kita cover dia esok dia cover kita dia bagaimana kita boleh tumpang harga kekayaan dia kalau kita tolong dia relevan tak benda benda yang dia sebut 60-70 tahun dulu relevan benda pasal apa? pasal manusia 70 tahun dulu manusia lah ni sama saja sama saja kalau manusia ini dipimpin oleh wahyu Allah dia dikendalikan oleh iman yang sahih, betul jalan dia kalau dia dipimpin oleh nafsu syaitan, maka rosak jalan dia benda ni, daripada zaman Nabi dulu, daripada zaman manusia awal dulu, sampai nak lah, sampai kiamat manusia macam musikal maka Islam, dia turun dia sesuai, sampai bila-bila Jangan kita kata Islam ni tak relevan zaman moden, Tak boleh. kata begitu. tu. Sebab apa? Sebab Islam ni dia evergreen. Dia sentiasa segar. Sampai bila-bila Islam boleh sesuai di setiap zaman. Begitu. Baik. Dia kata maka demikianlah jua dapat maka jadilah orang yang miskin itu dihina dan kena valib dan yang kaya dan yang berharta itu dipermuliakan dia dan dimenangkan dia dan dikasihkan dia oh, kalau dia kaya, dia bila pun tak pernah salah dia buat salah pun tak salah tapi kalau dia orang miskin dia orang hina dia nobody saya maka pun kena karate ya kalau dia ni satu orang yang nobody, siapa pun tak kenal dia, Hang siap, hang sikit silap, aku buang dalam. Begitu keadaannya, dia kata. Dan cenderung hati dia kepadanya. Maka setengah daripadanya, tiada memandang raja itu, ke atas rakyatnya akan pandang belas kasihan. Oh, dia jadi pemimpin, dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia tiada dia saja. Langsung dia tak kesian kepada hak susah di bawah ni. Maka siapa-siapa di kalangan rakyatnya itu yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dipintaknya dengan keras. Oh, kalau rakyat ni ada harta, ada tanah, ada apa? Dia buat pengambilan. Buta macam tu aja. Tanah orang tuan ni nak beli dulu susah payah. Nak dapat tanah tu, dia ambil tanah tu. Nak buat apa pun dia buat suka hati dan tak fikir tentang susah orang ataupun di ataupun di hutangnya dengan keras kemudian tiada dibayarnya akan hutang itu dan tiada dipulangnya kembali duit itu maka demikian itu zalim namanya serta makan harta yang haram dan sebagainya oh, kalau pembercak yang bersikap begitu zalim dia kata. baik kemudian orang bertanya itu. kemudian orang yang bertanya itu kata ya Rasulullah gajah aja yang zalim itu apabila jatuh suatu hal pergaduhan, perang negeri dilanggar musuh dan sebagainya dipaksanya kami ini, kami yang kena zalim ini, maka adakah demikian perbuatan yang itu kami junjung akan segala kita hanya? sahabat tanya Nabi Raja, pemerintah ni zalim macam yang kata tadi zalim tiba-tiba negeri kita munuh nak main langgar dia peringkankan kita suruh pergi jadi soldalu. Suruh pergi jadi askar. Suruh pergi jadi tentera. Pergi pertahankan negara ni daripada kena landak musuh. Kami nak kena taat juga kakak dia. Sedangkan dia zalim. Teman-teman Sahabat tanya Nabi. Kalau pemerintah ni buat naya rakyat. Zalim dekat rakyat. Buat macam-macam benda. Memilih rakyat dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari negeri kita duk ni musuh nak langgar. Pemerintah yang zalim tadi, perintah kami yang kena zalim dengan dia ni, suruh kami pergi pertahan negeri. Wajarkah kami taat perintahnya pergi pertahan negeri ni? Begitu. Dan adakah kami perlu perbuat Apa perintahnya? Bila didengar oleh Nabi SAW akan berkata, ada lelaki yang demikian itu, Maka sadar Nabi SAW. Faqala Rasul SAW, Isma'un wa'atiyahun fa inna ma ma umilu wa alaykum ma umiltu nabi terjawab macam tu nabi kata apa sabda nabi SAW, hendaklah dengar oleh sekalian kamu apa suruh dan apa perintah yeah. nabi kata pak dia zalim pak dia jahat pak dia buat naya hamba pak dia indai hamba itu pak dai dia perintah, Ampa suruh pertahan negeri. Daripada musuh langgar, Ampa kena dengar perintah dia, Ampa kena taat dekat dia. Nabi jawabnya, dia. dia jahat, Tuhan Allah. Dia tak lepas. Kejahatan yang dia buat, tak lepas. Tapi atas dunia ni, ke mana dia duduk di bangku ketua tu, dan dia suruh pula kita buat, bukan buat benda maksiat. Dia suruh kita pertahan negeri. Daripada musuh langgar, kena taat dengan dia. Tak boleh terhadap dia. Nabi pergi jawab macam tu Dan ikut oleh sekalian kamu Akan apa-apa perintah Yang dia nak membawa kepada masyarakat Selagi mana pemerintah Zalim tu Suruh kita buat benda yang bukan masyarakat Kena ikut Kata Nabi macam tu Dan janganlah sekalian kamu keluar Daripada taatnya dan jangan sekali-kali kamu melawan dia. Dan janganlah kamu menterhasa kepada dia. Nabi pesan macam tu. Jangan sekali-kali menterhasa dia. Selagi mana dia tak suruh hampa buat benda mahasis. Begitu. Dan juga janganlah dicari jalan menurunkan dia daripada takhta kerajaannya. Dan jangan sekali-kali kamu membunuh dia nabi pesan lagi janganlah sampai hampa pergi retak dia secara kasar kemudian hampa sampai nak bunuh dia tak boleh buat macam tu nabi kata kerana yang demikian itu membawa kepada fitnah yang lebih besar lagi dan menumpahkan darah dan jadi bercerai-berai berpecah belah segala kalimah-kalimah Islam kaum oh, nabi kata jangan buat macam tu kerana itu memburukkan lagi keadaan yang sudah ada Baik, dan adapun zalimnya dan fasiknya pemerintah itu pulang balik dia kepada Allah untuk membalas. Oh, Islam ajar macam tu. Bah dia jahat, Allah ada. Allah tak lepas dia. Akan dunia ni mahkamah semua boleh lepas dia daripada kejahatan yang memang dia buat. Misalnya. Mahkamah Allah dia tak ada. Hukum macam dunia ni apa saja berbanding dengan hukum Allah di akhirat itu. Maka Allah Subhanahuwataala sungguh Nabi habah janji. Adapun zalim dia, fasik dia, itu pulangkan dia kepada Allah untuk membalahnya kalau sesungguhnya atas batang leher mereka itu apa barang yang ditanggung mereka itu? Segala dosa yang dia buat di dunia dan di belakang dia. Dia balik dengan Allah dia kena bayar balik segala kesilapan dia, yang dia buat masa di dunia. Dan atas batang leher kamu barang dia ditanggung pada yang ditanggung oleh sekalian kamu. Nabi kata, "Hamba jaga baik hamba jaga diri hamba." Apa puasalah, apa kenal dengan Allah di Nabi, Jangan anggap apa yang Allah suruh, jangan anggap apa yang Nabi suruh. Jangan tak cembiri, ini hadis Hassan dan Sahih Muslim dan Muslimah yang telah menjawabkan. Ya. Ini yang contoh kita nak bawa ni, yang kata apa? Yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Takraf. Hajjaj kita kuali-kuali ini. Panglima besar. Dia masa pemerintah Azmi bin Umar al khattab Umar pernah lantik dia menjadi gawasan. Kemudian dia dipecat. Kerana orangnya saya elok. Dia dipecat oleh Umar Al-Khattab. Hajjah ni bukan sahabat Nabi. Dia ternyanyi. Dia tak ternyanyi buat Nabi. Tapi dia ternyanyi jumpa ramai sahabat Nabi. Dan dia orang kenamaan. Dia ada nama. Hajjah Sri Yusuf Astagafi. Saya menjadi kajang. Orang menengah dulu. Pujak jawab soalan SBM. Dia tajah ke? Dia tidak. Tapi macam tak. Tidak macam tajah. Hajat di Yusof al Kaffi itu dia, dia beli haji Yusuf Kaffi. Ayah kita muda ni puang kita muda. Jadi mereka ah, dah lihat. Haji Yusuf Kaffi yang tu dia budak muda nak cakap. Bagaimana itu dalam SPM itu belawa ni tu. Namanya apa? Hajat Yusof al Kaffi, haji Yusof Kaffi. Baik. Jadi hajat di Yusof al Kaffi dia ni apa? Dia ni zaman Selina sudah jadi lagunya. Umar Dia Dilantik balik menjadi gubernur pada zaman Yazid, Yazid bin Muawiyah. Kita baca sejarah kerajaan Bani Umayyah, mula khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, selepas itu anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid dilantik dia balik, hantar dia untuk ketenteramkan Iraq, Basrah dan Kufah masa tu bergaduh-gaduhkan, Yazid hantar dia. Untuk ditenteramkan airak. Dia sampai tenteram airak. Orang takut ke dia? Yang kata, Haji Yusuf Kofi. Hadjad bin Yusuf Al-Taqafi. Tenteram ini. Kerana berjaya dia menenteramkan airak itu, dia jadi kuat. Daripada menjadi gawna airak tu, dia langkah main ke Mekah ini. Dia seram Abdullah bin Zubair, Hadis kita baca tadi. Dia langgap main dari Medan Airah ni, dia langgap masuk main Mekah ni. Dia serang Mekah. Dan dia tangkap Abdullah bin Az-Zubayah. Dia tangkap, dia pancung, dia pula, dia tangkap mayat di Ka ni Ka'bah. Ni, Hajjah Sri Yusuf Al-Fa'af. Bila dia, dia buat macam tu dah kepada anak angkat Nabi yang dia dibuat tu anak angkat Nabi Abdullah bin Az-Zubair anak angkat Nabi, dia pancung, dia pulak dia sandak di diri -di Ka'pah menanya sahabat-sahabat Nabi ada pada masa tu pada masa dia nak pancung anak angkat Nabi Abdullah bin Az-Zubair ni pada masa dia nak pancung tu Mak Abdullah Asma' binti Abi Bakrin keipak Nabi do'adah pada masa tu Asma' pergi berdiri di depan Kaabah tu Tempat orang nak pancung anak dia tu Ini Cerita ni tentang kalau baca panjang Asma' ni Kau kepada Aisyah, isteri Nari Dia pergi berdiri di tempat orang nak pancung anak dia tu Dia nampak Abdullah bin Zubay Anak dia ni nampak bergenjang Dia takut, takut dengan hukuman yang Hajjah nak buat dekat dia Asma' kata Dekat anak dia, dia kata Wahai Abdullah, dia kata Tetap penderian kan? Mak macam tu dia kata kepada anak dia ni hak kena orang banjur ni masa tu Asma' tua. Dia kata kepada anak dia tetap pendirian kamu. Hajjaj di ada tu dia kata dekat Asma', "Eh, ya eh. kata perempuan tua yang sudah nak nyenyok, diam kamu." Dia kata dekat Tsifah Nabi. Asma ni kata apa? Asma kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi, saw. Nabi kata daripada kalangan Bani Banisakhi, tuh yang kata Hajj bin Yusuf as Sakhi. Sakhi itu daripada nama suku dia, Bani Banisakhi. <tuh> Kata asma kepada hajjah, dia kata memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Nabi pernah sebut, akan lahir daripada kalangan Bani Saqib, satu orang yang kazabun khabiz. Dia kata, akan lahir daripada kalangan Bani Saqib, satu orang lelaki laki yang kazab, yang kaki pembohong, khabiz, yang kecil berangai dia. Halah orang. Dia kata juga, hajjah bi yusuf as pancung anaknya, sulas dan salam. Kemudian, hajjad bi Yusuf al-Sakafi, runtuhkan ka'bah, yang dibina oleh Abdullah bin Subairi, hadiah pancung ini, dia runtuhkan balik ka'bah itu, dan dia bina balik ka'bah, kita tengok hari ini. Ka'bah hadir-hadir itu, adalah hasil binaan hajjad bi Yusuf al-Sakafi. Ka'bah yang dia runtuh tu ka'bah yang dibina oleh Abdullah bin Subairi, tak kena pancungan, kena sudar ini. Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, Kaabah macam yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Pintu ada dua. Pintu dua di lantai dan pada pintu Allah ni tu dia angkat buat kini ni tu. Dulu pintu tu dua atas lantai. Masuk pintu tu tembus balik sana. Ada pintu satu lagi balik sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dibina semula oleh Abdullah bin Az-Zubair macam mana yang Nabi Ibrahim bina? Berdasarkan hadis Nabi yang Nabi beritahu macam mana rupa Kaabah dulu. Hajjaj penguntuk binaan itu dia buat balik macam tadi. Angkat pintu naik tinggi dan itulah bentuk Kaabah yang dibina oleh Quraisy dulu ni. Hajjah buat Malik. Hajjah bi Yusuf ath-Thaqafi ni orang tanya Imam Malik, macam mana apa apa Imam nak kata kepada Hajjah ini? Apa kata Imam Malik? Dia kata dalam Quran yang Allah sebutkan man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dalam ayat lain Allah kata faulaika humul fadiqun, <tohan> dalam ayat lain Allah kata faulaika humuz zalimun, sama ada kafirun atau fadiqun ataupun zalimun jika sifat ni ada pada hajjah. Imam Malik dah. Ni Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi, Imam Malik dihidupkan dalam Harun ar-Rasyid. Dia datang menjenguk kepada Hajjaj. Tetapi dilihat daripada dimensi lain, dilihat daripada sudut lain, Hajjaj satu orang yang berjasa dalam Islam. Ini kata maknanya dia kan? dia satu orang pemidato yang fasih. Dia satu orang yang kalau dapat saja berdiri, bercakap di depan orang. Tapi korang dengar cakap dia. Dia peminatur yang pasal. Hajaj adalah satu orang ahli bahasa Arab yang dikagumi. Hajaj bin Yusuf Al-Taqafi. Dialah orang yang bertanggungjawab. Letak titik kepada Quran yang kita baca hari ini. Dulu antara Harjim dengan Khos Takaf nak baca apa? nak baca ha nak baca ha, nak baca, ha nak baca jim dia tak tahu bentuk sama tak ada titik orang Arab tahu baca sebab dia tahu perkataan tu lain daripada orang Arab kacau ni nak tu ha qaf kan jim dah zaman Hajjaj bin Yusuf al thaqafi dia nanti satu orang yang bernama Abu Abdul Aswad Ad-Du'ali perintahkan dia ni suruh bezakan dia antara ha jim dengan ha, -ha. suruh bezakan itu jahat dia. Sampai hari ini kita orang Melayu. Boleh baca quran Sebab kita tahu. Tang menarikah, tang menarikah, tang menarikah. Itu jahat. Hajjah bi Yusuf Al-Takafi. Elayah Haji Yusuf Qobri. Jahat ada. Yang kata orang ini ada jahat. Apa nak buatkan dia? Kan? Baik. Apa yang kita nak bagi beritahu ni apa dia? Hajjah bi Yusuf Al-Takafi. Yang cerita dia sampai macam tu sekali. Bila dia main melawat di tempat yang ada sahabat Nabi yang besar-besar. Seperti apa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattar. An-Nasirina Al Umar Al-Khattar. Dia main di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattar menjadi imam. Dia main, dia bagi beritahu kepada Ibn Umar. Dia kata, aku nak jadi imam. Ni, pak tangan berlumuk darah dia bunuh orang ni. Dia pihak dekat sahabat Nabi. Amat kepada sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Abdullah juga sahabat Nabi Pak dia Umar Al-Khattab sahabat Nabi Dia pihak tak dekat kawan Dia kata aku nak jadi imam semayang hari ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Saya sahabat dia, tak apa-apa Amin Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Semayang belakang dia Bila selesai semayang lepas Dia ni pun suruh bih jalan balik Orang lain main dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni Dia pun kata Ya Umar apa apa yang menerima orang macam ni jadi imam semaya Apa jawab? Abdullah bin Umar bin Al-Khathtab dia dekat Nabi pemimpin Dia baca hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu hmm. anhu kata dia sayyali kum wuladun ba'di fa layyali kumul bi Fasma'u lahum wa athi'u fi kulli ma wafaqal haqq warsalu warahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alayhim Abdullah bin Umar bin Al Khattab dia baca hadis ni yang cantik sahabat-sahabat Nabi ni guys tu dapat emosional dia tak ada nak marah orang dia baca, tak sahabat-sahabat Nabi kalau dia marah kalau dia tak marah dia dapat faedah bagi apa dia, dia baca hadis apa kata dia? Sayyaliikum waladul ba'di. Nabi kata apa? Dia kata akan mai isu-isu ni pemerintah selepas daripada aku. Nabi kata. Selepas aku tak tahu isu ni akan ada mula. Mulah ni daripada wan daripada pemerintah. Akan mai pemerintah selepas daripada zaman aku. Yang mereka ini fayaliikumul birr bil birr. Kalau dia baik, maka pemerintahan dia baik. Nabi kata wal fajir bi kalau pemerintah ni jahat jahanam habis pemerintah jahat benda ni akan main nabi kata fasma'u lahum wa athi'u fi kulli ma waafaq alha nabi kata dengarlah walaupun dia jahat dengar perintah pemimpin taatlah kepada pemimpin selagi mana apa yang dapat perintah itu bertepatan dengan yang benar selagi mana depa bercakap tu tak, tak suruh kita buat maksiat kena dengar kena taat Nabi kata, wahsallu wara akum. Ayat ah, ni yang dipegang oleh Hamzah bin Umar bin Al-Habba. Dia kata apa? Wahsallu wara akum. Semayanglah belakang mereka. Tidak masalah. <laughs> walau dia jahat, walau dia bunuh anak-anak Nabi, walau apa sekalipun, wahsallu wara ahum. Kalau dia nak, nak tapi anak jadi imam juga tak puas ikut, tak patjarah masalah. Nabi tak kata dan semayanglah dua imam di belakang mereka. Tidak nabi kita tak puaslah dia nak naik kita ikut tak ramah sana. Pasal apa? Fa in ahsanu padakum walahum. Kalau sekiranya dia tu baik. Kalau dia ni baik dalam pemerintahan dia, falakum walahum. Maka baik itu untuk kamu dan untuk dia. Kalau dia baik, dia dapat pahala, kamu dapat pahala. Wa in ataau, tapi kalau dia jahat, falakum wa hamba tetap dapat pahala hamba tak kacau dengan dia tapi dia berdosa dia terjauh di depan Allah subhanahu wa taala Abdullah bin Umamah bin Al-Faddah jawah madangu sahabat pun baik dia. nampak orang dah inilah kepada apa yang kita baca malam ni inilah penjelasan dalam agamanya begini nah wallahu taala sampai ini insyaallah kita masuk bab majaa'ah fil harji wal ibadah fihi Ba' yang akan ialah Ba' yang menceritakan tentang jadi haraj Jadi hu'uhara Kacau bila berkanduk sama-sama orang Islam fihi. Bagaimana keadaan kita nak beribadat dalam keadaan hu'uhara Dalam keadaan jadi kelamat apa gitu Dan Kita kena ingat orang Melayu ni pantang banyak Orang Melayu pantang banyak Satu orang Melayu dia pantang semayang kalau dia kenuri Orang Melayu Buat kenuri tak maya Lu duduk sambut orang ramai tu Apa Duit dalam poket ni Duduk pisang ni pun lah. Dalam guni dalam bilik Upakan dikit lah Kembong aja Beboh lah guni Main sambut pulak kembung aja Beboh lah guni Main sambut pulak Semayang tak Zohar tak semayang Asam tak semayang Mangerin tadi dia semayang Saya kata apa nak tidur tadi Aku kau balik dengan yang Orang Melayu Apa dia Minta bagi kenuri sikit Tak semayang sibuk menjaga, tak semayang tapi menjaga pasal malam, tak semayang bukan semua ramai, tak semayang semayang, semayang, baik-baik, dia tengok mana boleh pergi semayang, habis dia tak ada nak pergi dia ambil ayat semayang, dia hampang berjaga, tepi meja, dia. Allah SWT tak ha, nak semayang ha, eh, dia kata, aku tak selesai semayang, ini, aku ambil pergi binti sekarang, tolong tengok saya, kan? yang tu ada ada apalah, Allah Taala bukan tak tahu Aku duduk menjaga cari makan ni pun nak bela Nak pindah aku, dia kata tak Takkan Allah Taala tak tahu pun Dia pakai kira Allah tahu eh? Dia tak ada semayang Melayu, dia yang kata Melayu ni Kalau pergi neri Arab, biasa Kita duduk naik bike di highway Di Saudi tu tengok tu tepi baru semayang Padaan pasir, biasa Orang Melayu cuba katakan semayang Tepi jalan tepi jalan-jalan Yang pahsia dah semayang Tepi jalan-jalan jalan jalan tu Mohon nak jadi cemang pula Lepas eh, tu Pada tu menghaji kat Buzak Samduri Saya dapat nama Saya tu, saya dapat nama nama Orang Melayu Yang kata orang Melayu ni Mesyarat tak semayang Mesyarat Tak semayang Sebab mesyarat ni eh? Allah bukan tak tahu ni mesyarat Pada nak bincang masalah negara Tak semayang Orang Melayu ni Yang kata pantang orang Melayu Dalam ibadat ni Musafir tak semayang Piung umrah tak semayang di umrah, di umrah naik ke Baitullah tu dia tak bayar lah. Balik lepas sudah buat umrah tahu lah sampai nak patah tumi kasut. Balik main tak bayar. Naik dah ke Bang tak bayar. Celong botok, ada dah nak sembahyang celong botok. Eh kita tajung pergi sembahyang? Oh, dah ya sudah botok. Celong botok cuci pergi bersih lah. Jomlah sembahyang. Tak leh tak botok. Panjang tu, panjang nak buat ibadat ni panjang banyak. Awak tak semayang macam apa hari ni? Duduk tunggu kaita, ekon kaita rosak, pergi kedai Cina, pergi duk repel ekon tu. Waktu dah nak habis dah, ekon tak siap lagi. Kan? Tak boleh ya? Awak tak boleh semayang ke dalam kedai Cina? Tak boleh semayang ke? Dia kata, jadah tak ada. Alasan untuk tak semayang tu, contohan. Jadah tak ada. Awak ambil kertas orang abang lapik, tak boleh ke semayang? Ih, ada pula semayang tu. Tak semayang itu lebih baik daripada semayang. Lepas orang abang. Bagi dia. Bagi orang Melayu. Ni yang kata orang Melayu. Ha? Eh awak tak nampak semayang ni. Zoran habis. Dia kata Allah Silap tadi nak keluar kerja tadi. Pergi pakai perfume. Pakai minyak wangi. Awak pakai minyak wangi. Pasti apa? Tahu boleh ya. Minyak wangi mana pun pakai semayang. Siapa kata tak boleh. Kita tanya dia. Tapi baru abang lama. Tak payah. Bagi tu pun tak tahu ya. hmm ada ah, lain banyak tak menyayang apa? waktu muda lagi tak menyayang ditua sikit pun. Semayang. Ha? Sakit memang wajib tak menyayang. Sakit minta sakitlah eh? tak menyayang. Sakit negara lawan Allah Taala yang bagi sakit dekat aku, takkan dia tak tahu aku sakit. Baik, tajuk yang akan datang insya-Allah, panjang umur Allah bagi kita masa kita, kita akan tengok Fi, fi'l harj wal ibadah dalam keadaan haraj, puru haraj, keadaan kabur ke semua ni bagaimana ibadah di dalamnya dia akan cerita, bagaimana ibadah di dalam keadaan yang puru haraj kemudian insyaallah datang kita akan masuk fiqhi tail min khashab fil fitnah kalau berlaku bergaduh sama-sama orang Islam Nabi kata apa? Kalau ada parang, ada pedang, ada benda yang boleh buat senjata di rumah kita, musnahkan dia. Jangan sampai kita guna benda tu, kita terlibat dalam perang sama orang Islam. Bahkan kalau dipaksa oleh pemerintah kita suruh kita pergi perang lawan sama sama orang Islam. Nabi kata apa? Ambil kayu buat buat pedang. Khasyab. Khasyab ni makna de kayu. Ambil pedang kayu keluar ni. Maksud dia apa? Maksudnya pedang kayu untuk guna untuk pertahan diri aja. ...tepis dengan pedang kayu tu. Dan kita tak akan boleh guna orang katuk dia pun... ...dia kena ada orang-orang urut belakang rindu. Macam tu sekali. Islam besar. dekat kita... ...jangan sampai kita keribat... dia kita nak bergaduh sama-sama orang Islam. Kemudian dia main fi asyaratisa'ah. Ini tajuk yang paling menarik. Dan bila dia kata paling menarik itu makna mesti kena main. Fi asyaratisa'ah. Maksud dia... Tanda-tanda kiamat Secara mudah kita terjemah macam Syarat-syarat nak jadi kiamat Maksudnya Tanda-tanda kiamat Penting tuan-tuan Kalau kita ada satu checklist Satu senarai teman Apa yang Nabi sebut Sebagai tanda kiamat Tuan-tuan Raih tiap-tiap satu yang dah jadi Tuan-tuan akan dapat kesimpulan Kepada kerja yang tuan-tuan buat tu Kiamat sudah dekat Sebenarnya. mana Pertama Syarat-syarat nak jadi kiamat Yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Hampir semua ada-ada. Tinggal pemekusam saja. Tinggal Dajjal, tinggal Ya'juj dan Ma'juj, tinggal turun Nabi Isa kat itu Alamat kubrah, alamat besar saja yang tak ada Allah ini. Alamat-alamat kecil, ada belakang. Kita akan baca, insya Allah Dalam kuliah yang akan datang, tanda-tanda kiamat. So, kita baca itu, kita akan tahu. Seri upah adik tahun dulu, Nabi Zahabak dah Habak tak benar ini rupa-rupa nabi Allah jati depan mata sepatutnya bila kita jumpa benda ni iman kita makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan dia bagi taufik dan hidayah kepada kita dan dia ditetapkan kita di atas jalan iman dia dan kita mati beriman kita bangkit bersama-sama orang yang beriman dan kita dihimpunkan sama orang yang beriman ya Allah ya Rabb kita tengok dengan kertas kafarah dan surah al-masad اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين صل على رضي الله زباة ودعاء سائتنا أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ورزقه يا ربنا لك الحمد كما يرضي جلاله الكريم وعطفه والبارك فضينا لله رب ون الإسلام دينا ومحمد اللهم افتح علينا فدوح العارفين ورزقنا فحمى النبيين دجاه الغاتب المرسلين اللهم تطقنا بالدين وعلمنا التأوين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الضاطر غاطلا ورزقنا اتباعا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتقربنا من ضعفه تقربا عصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم